Розумію. Ви зробили все, що було у ваших силах. Не тільки через це, сер. Хоча, звісно, ця думка приносить мені задоволення, насамперед я мав на увазі матеріальну вигоду. Матеріальну вигоду? Що ви хочете сказати? Коли я дізнався, що містер Стігельс зацікавився боротьбою претендентів на руку юної леді, я разом із моїм другом Брукфілдом викупив тоталізатор, який з цієї нагоди організував власник пабу «Бик і кінь». і підприємство виявилося надзвичайно прибутковим. Ваш сніданок готовий, сер. Тости з нирками та грибами. Я подам, як тільки ви подзвоните. Розділ 16. Довге прощання Клода і Юстаса. Цього ранку, коли тітка Агата несподівано з'явилася в моєму лігві і повідомила про жахливе випробування, яке готує мені доля, я зрозумів, що фортуна від мене відвернулася. Розумієте, дотепер мені вдавалося триматися осторонь від внутрішньосімейних проблем, коли тітоньки сурмлять, як мастодонти на доісторичних болотах або коли лист дядька Джеймса про ексцентричну поведінку кузини Мейбл розповсюджується з сімейними каналами, будь ласка, уважно прочитайте і передайте Джейн. Про мене клан вустерів зазвичай забуває. Це ще одна перевага холостяцького життя, та ще й такого, яке мої дорогі родичі вважають трохи недолугим. Навряд чи Берті це буде цікаво. Така думка міцно вкоренилася в нашій родині – і, мушу визнати, я всіляко її підтримую. Усе, що мені потрібно, це спокійне життя. Тож мене охопили найпохмуріші перечуття, коли тітка Гата постала в моїй вітальні, де я спокійно курив ранкову цигарку і завела розмову про Клода і Юстаса. «Слава Богу!» – сказала вона. «Ми нарешті досягли згоди щодо Клода і Юстаса». «Згоди?» перепитав я, не маючи жодного уявлення, про що йдеться. «О п'ятницю вони вирушають до Південної Африки. Містер Ван Елстін, друг бідолашної Емілі, бере їх до своєї фірми в Йоганнесбурзі, і ми сподіваємося, що там вони приживуться і зможуть зробити пристойну кар'єру». Я ніяк не міг второпати, про що вона говорить. «О п'ятницю? Тобто вже післязавтра? Так. «До Південної Африки?» «Так, вони відпливають на Единбурзькому кораблі. Але чому саме зараз? Я маю на увазі ще ж середина семестру!» Тітка Гата кинула на мене крижаний погляд. «Хочеш сказати, Берті, що настільки не цікавишся життям своїх найближчих родичів? Уже два тижні, як Клода Юстаса виключили з Оксфорда. Не може бути!» «Берті, ти безнадійний!» «Я думала, що навіть ти. За що їх виключили?» «Вони вилили лимонад на голову молодшого викладача коледжу. Нічого смішного в цьому обурливому вчинку я не бачу, Берті». «Ну, звісно, звісно», – поспішно погодився я. «Я зовсім не сміюся. Це я так кашляю. Щось у горлі даре». «Бідолашна, Емілі», – продовжила тітка Гата. Такі, як вона, псують дітей сліпою, безрозсудною любов'ю. Хотіла залишити їх у Лондоні, сподівалася, влаштувати на військову службу. Але я проявила твердість. Колонії – єдине відповідне місце для таких некерованих молодиків, як Юстас і Клод. Отже, в п'ятницю вони відпливають. Останні два тижні вони жили у дядька Клайва в Устерширі – Завтра заночують у Лондоні, а в п'ятницю ранковим потягом прибудуть на корабель. Досить ризикована затія. Я маю на увазі, у Лондоні вони можуть легко, як то кажуть, вдатися до крайнощів, якщо залишити їх без нагляду. Вони не залишаться без нагляду. За ними наглядатимеш ти. Я? Так, ти. Вони переночують у тебе в квартирі, і ти подбаєш... Щоб вони не проспали потяг Але послухайте Берті Та ні, вони чудові хлопці І один, і другий Але не знаю Вони ж зовсім безбашені Звісно, я завжди радий їх бачити Але впустити їх на ніч до себе Берті Ти настільки зачерствів І загруз у безпросвітному егоїзмі Що не можеш поступитися Своїм комфортом навіть на йоту Добре, добре Сказав я Гаразд, згоден».